kamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Saif Sherih Hamad Mheshima makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Bwana Saif Aliidi Mheshimiwa Speaker wa Baraza la Wawakilishi wa Pando Amerikificho Mheshima Naibu Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Job Mheshimiwa Job Ndugai Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Chande, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Omar Arthur Othman Makungu, mze wetu Mzee Ali Hassan Mwinyi, Raisi wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Joseph Sinde Walioba, Mwenyekiti wa tume ya katiba ya mabadiliko ya katiba, Mheshimiwa Jaji Agustino Ramadhani, Makamu Mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba. Waheshimiwa wajumbe wa tume, Waheshimiwa Waziri wabunge mliopo hapa leo, Waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa taasisi za kimataifa na wananchi wenzangu wote mliojaliwa kuepo, wageni walikuwa mabibi na mabwana. Namba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo kwa ajili ya tukio hili adhimu na la kihistoria kwa nchi yetu. Kitendo hiki cha kuapisha wajumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba kinafungua ukurasa mpya muhimu katika historia ya taifa letu napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza mheshimiwa jaji Joseph Sindwali oba mwenyekiti wa tume mheshimiwa jaji Agustino Ramadhani makamu mwenyekiti waheshimiwa wajumbe wa tume kwa kukubali kuteuliwa kuwa wajumbe na kuapishwa siku ya leo shughuli ni watu kama nyinyi mngekataa ingekuwa hizi tuna kazi bado ya kuenda tena kwa tulipojifungia tulijifungia sisi na tukatangaza sasa mgenja akasema bwana mimi sitaki ingepata zaidi ya nusu ingebidi tena turudie tena kwa tunawashukuruni sana pamoja kwamba hatukupata nafasi ya kushauriana lakini mmeukubali uteuzi huo niombe radhi kwa usumbufu mlioppata na wengine ambao wamepata pia kama pale mwanzo tulifikiria tungefanya shughuli tarehe 30 Aprili. Ili tarehe 30 mweze muweze kuanza kazi. Lakini baadaye tukaambiwa kwamba kuna baadhi ya watu lazima waage kwenye kazi zao. Na kule kwenye kuaga hawawezi kuondoka bila ya kuwa na udhibitisho. kwamba kweli wao ni wajumbe wa tumu. hivi kutangaza tu hakutosha na sema hata kidogo. Warasimu wale hiyo haiwatoshi ni lazima waende hapa na barua rasmi ya uteuzi. Sasa lini wanasema ile inatoka baada ya jumbe atume kuapishwa. Tukasema jamani basi sasa ilivyo hapa tufanye haraka ili hilo tulikamilishe ili ndugu zetu hawa waweze kuanza sasa kujiandaa ili tarehe moja ikifika waweze kuanza kazi bila kusema kwanza anakwenda kumwaga makamu mkuu wa chuo kikuu. <laughs> kupata kupata idhini au anakwenda kumuaga majili wake waziri wa Tamisemi. Kwa hivyo kwa kweli ndio sababu iliyo ile fanya tuweze ku, ku, kufukana kazi hii leo. Lakini hakuna jambo lilo haribika. Pengine tungeweza kupata watu wengi zaidi kama watu wengi ambao anajua Teresa 30. Leo sio siku ya kusema maneno mengi zaidi ya kuwapongeza wajumbe wote watume na kuwatakia kila la heri katika kazi yao kubwa na ya kihistoria nasema ni kazi ya kihistoria kwa sababu ni jambo kubwa la aina, la aina yake kwa kistario ya nchi yetu na hivyo halitasahaulika milele maana hii ni landmark katika historia ya nchi yetu tukio hili halitasahaulika lazima litabakia kwenye annals of history ya Tanzania pia ni la kihistoria kwa jinsi mchakato wenyewe wa kupata katiba mpya ulivyopangwa kufanyika safari hii hii mara ya kwanza nchi yetu kuandika katiba mpya lakini ni mara ya kwanza kuwa na sheria maalumu kwa ajili hiyo lakini pia kuwa na bunge maalumu pamoja na kuwepo kwa kura ya maoni tumefaa mabadiliko uko huko nyuma lakini hatukua na sheria maalum kuwepo na bunge maalumu lakini halifanani na hili lakini pia Mabadiliko tu yofanya hayakuishia kwenye kura ya maoni ya wananchi. Na hapa mikuwa na jadili sana na professor Makabudi na dr Mvungi wakisema hivi ukishakuwa una bunge maalumu una haja tena ya kupeleka kwa wananchi. Hiyo sio redundant. Tukasema wacha yote akafanyike tu. Kwa bunge maalumu lifanye na wananchi hatimaye nao waseme ndio ama hapana. Wanasema hamuoni kwamba mnachukua riski kubwa nasema sawa lazima tusubutu tu ili tuwe na tuwe na katiba ambayo baada ya hapo mtu asiseme lakini unajua sisi hatakuwa hatukushirikishwa lakini unajua hii walikusanyika wenyewe tu wale eh, hata ile bunge lenyewe walichaguana wali, wali wanavyo juani kinahitimishwa kupelekea wananchi Watakaputua ridhaa yao tutakuwa na kitu ambacho kwa miaka mingi ijayo kila mmoja atasema hiki ni changu na mimi nilishiriki ndugu zangu hoja na haja ya kuanzisha mchakato huu ina historia ndefu kidogo mara kadhaa siku za nyuma kumekupwa na sauti ya kutaka tuwe na katiba mpya kila mtu amekuwa na sababu zake lakini katika jumla ya yote kulikwepo na haja ya kuwa na katiba inayokidhi matakwa ya wananchi wa nchi yetu inayofanana na watu wa, wa, tulionao inafanana na wakati tulionao katiba ambayo ina ina, ina inawianisha mazingira halisi ya nchi yetu kwa wakati tulionao sasa lakini kwa miaka mingi ijayo tawasimulia hadithi siko moja nilikwenda Bagamoyo kwetu kule nikwa mbunge wakati ule nikwenda hoteli Paradise wakati lakini baadaye imeungua nikamkuta doktor Mvungi nikampongeza sana kama nika bwana nakushukuru sana umekuja kutuungisha Bagamoyo maana siri hoteli kila mkienda kukaa pale sisi watu Bagamoyo mapato yanaongezekea. Kamuuliza vipi uko kwenye mapumziko saa hapa na ndara simu ya katiba Kasema ipi ya nchi nikambeambia lakini mvungi wewe how can you have the arrogance of drafting a, a, a constitution ya nchi pekee yako. kwa <laughs> Unaona watu una, una, uh, kila wakati mkikaa wanasema unajua katiba katiba mpya katiba mpya hapa kaliki hapa hapa hapa nyweki <gülüyor> ya jaji mkuu Mariam Francis Nyarali Ripoti ya jaji Kisanga nayo hoja hiyo ilijitokeza Katika vinywa vya wanasiasa wengi kauli ya kutaka katiba mpya imekuwa inajirudia mara kwa mara Wapo hata waliodiriki kusema kwamba hawataweza kukishinda chama tawala kama katiba haijabadilika watu wanajiuliza hivi katiba ndio inayopiga kura Mbona kwenye majimbo wanashinda lakini bado wanasema katiba lazima ibadiliki. Kwa katiba hiyo nasema eh he tupate hayo maoni ya katiba hiyo itakayopendelea chama cha upinzani. Kwa kila watu wa watu wengi wana maoni mengi. Kwa nini sipaona kwamba bwana ni wajibu wangu kama kiongozi kusikia, kusikiliza Matako ya watu tunayowaongoza. Na ndiyo nikaona hebu fanye uamuzi ili jambo hili tulizungumze na hatimaye tulitengeneze tupate kitu ambacho maneno yote haya yataisha. Ili sasa atakaye haraumu Katiba. Atakaishinda hasemi aseme Katiba imempendelea. Yule mwenye lake naye atakuwa anasema anataka mgombea binafsi mtajadili. Anataka hili mtajadili mpaka mtafika mahali mtakubaliana. Lengo langu ni kutaka mawazo haya mema mengi. Mazuri waliokuwa nayo wa Tanzania ya kuboresha katiba ya nchi yao yapate fursa ya kusikika yapate fursa ya kusikilizwa na yapate fursa ya kufanyiwa kazi ili yale yatakayo kuonekana ya wa Tanzania wote yawemo yawe sehemu ya katiba ya nchi yao mchakato huu umepitia hatua kadhaa mpaka kufikia hapa tulipofikia kumekuwa na vipindi vyake vigumu umekuepo na sintofahamu katika fulani fulani hivi hata hivyo nilichobaini ni kwa kumsingi tofauti na mabishano yaliokuepo yalitokana na kuto kufahamu dhamira ya kila mmoja watu, kila mmoja wetu na hivyo kuzaa kutokuaminiana kwa watu walioona nadhani kwamba sisi huku pande mwingine hatutaki kabisa katiba mpya wao walikuwa nadhani kwamba wao tu peke yao ndio wanoyotaka natambua pia kwamba kila mtu kusema kivyake na wakati wake kulifanya mambo pia kuwa magumu wakati mwingine maana eh, kila mtu anafika hapa huyu akasema hivi nikikutana huyu anazomea nikifanya hivi watu wanaitisha makongamano watu wanaitisha haya na kila moja ukimtazama au kusikiliza unaona hapa Jawabu blu ni dogo sana. Hatuvaminiani, hatufahamiani. Ni vizuri tukae tuzungumze. Ndopanga fanya muamuzi tukakutana na makundi yote ya wadau wote muhimu Wanaharakati, harakati wote. Tumekutana tukazungumza hatimaye tukaelewana. Tukagundua kwamba kumbe wote tunataka jambo moja. Na tunalitaka kwa namna hiyo hiyo ira kwa sababu tulikuwa hatukutani mahali tumekuwa tunatiliana shaka zisizozoep. Na furaha ina kwamba baada ya kufanya hayo mabadiliko ma mazingira yamebadilika sana na baada ya wadau wote kupata fursa ya mazungumzo miongoni mwetu tumegundua kwamba tofauti zetu ni ndogo sana na kwamba katika mambo mengi tunakubaliana na ndio maana haikuchukua hai, hai muda mfupi mrefu kuelewana hivyo kutuwezesha kufikia hapa tulipo leo mkutano ile tulikutana ilikuwa mizuri sana naona watu wanapoingia pale wana mashaka lakini mnapoanza kuzungumza mnaona mnaanza kusmile kwa sababu mnaanza kustafuta zile common ground hatimaye mkimaliza mnapeana mikono na gundua kumbe bwana unasemaje ime tumefika hapa ni matumaini yangu na maombi yangu kwa watanzania wenzangu wote kwamba mwelekeo huu mwema tutaudumisha wakati wote wa mchakato huu Tangu sasa mpaka mwisho wake ombi langu kubwa kwa watanzania wenzangu wote ni kwamba tuipe tume yetu hii ushirikiano unaostahili iwe ili iweze kutupatia katiba tunayoitaka sote katiba iliyo nzuri itakayokidhi matako ya watanzania walio wengi katiba ambayo itatuhakikishia kwamba taifa letu laendelea kuwa na umoja mshikamano miongoni mwa watu wake taifa letu laendelea kuwa na la amani na utulivu lakini pia taifa letu liendelea kupiga kasi kubwa zaidi ya maendeleo kuondoka kutoa hapa tulipo kwenye lindi na umaskini na kutupeleka kwenye mazingira na maisha yaliyobora zaidi maisha ya utajiri kwa, kwa watu walio wengi katiba ambayo itaejumuisha maslahi ya watu wote katiba ambayo itawanufaisha watu wote sawia Ni viongozi wenzangu, washima wa jumbe wa tume na ndugu wananchi Baada ya kusema hayo ni ni niseme mambo machache Kwa wananchi, Wajumbe jumbe wa tume na serikali kuhusu mchakato huu Jambo la kwanza ni kuwaomba na kuwakumbusha wananchi wenzangu wa Tanzania kwa hii ni tume ya kukusanya maoni ya wananchi kuhusu katiba wanayoitaka kwa ajili ya nchi yao. Hiyo kazi yao ya kwanza. Hivyo kuisaidia au kuipa tume hii ushirikiano ni lazima kuhakikisha kwa wananchi wanapata fursa ya kutoa maoni yao kwa uhuru. Watoe maoni yao kwa uhuru. Naomba Wafanya wapewa fursa wafanya hivyo bila kuwekewa vizuizi visivyokuwa vya kisheria wala kikatibu. Wacheni watu wapate uhuru wa kutoa maoni yao. Naomba kila mmoja wetu ajiepushe na kishawishi au kufanya njama za makusudi. Za kuwazuia watu wengine hasa wale wenye misimamo tofauti na yao wasitoe maoni yao kwa uhuru nataka maoni ya kila mtu yasikike kama ni ujinga mwache na ujinga wake wewe si ndio mwerevu basi yeka sema lake la kijinga wewe nafasi sema lako la akili ambe yule msimsikilize mjinga amekosea hivi hili hili hili hivi kufanya hivyo tukifanya tofauti ya hiyo tukawazuia kwa kweli tukakuwa tunakiuka tuna na kwa nyima wa Tanzania haki yao ya msingi ya kutoa maoni yao hapa ndiyo mahali pao watajimwaga watatoa maoni yao wanayofikiri. kama mwingine analomkereketa ni bei ya korosho msikilizeni hivi hivo ambaye lakini hapa sio leo bei ya korosho hapa ngoja mkuu wa mkoa akija Uzuna wa uzungawasilia wakimuambia korosho zako hazijanunuliwa. Eh, lakini sasa niliona walizunguka wali, wali wajumbe watu tani wakana wanahamasisha huko. Nadhani ilifika Tunduru kule. Kwenye mkutano wa kwa katiba mtu mmoja akazungumza korosho yetu itanunuliwa lini? Ndio nalo mkereketa lakini sio la katiba. Ila wajumbe mnajua kumbe haya ni masuala ya masilahi ya watu. Sasa kama kule kipingili mnacheza kukiingiza basi mnakiingiza. Lakini haya ni mawazo mtaisikia tu. Mwingine afika pale ana lake linalomungulana na umkereketa hili na umkereketa hivi. Hii ni fursa yao iliyobaki. Nasema kitu kikubwa ni kuvumiliana. Kuvumilia maoni ya watu wengine. Kuheshima maoni ya watu wengine. Tusifanye jitihada ya kuwazuia. Mchakato huu umekusudiwa kumpa fursa kila mtanzania kuwatoa mawazo yake ambayo anaona yaliyo bora zaidi. Sasa kama huridhiki na yeye wewe toa mawazo yako yaliyokuwa kuwa bora. Mwalimu alikuwa na msemu Mawazo hayapigwi rungu bali hujibiwa na mawazo yaliyo bora zaidi. nakumbuka wakati mmoja kulikuwa na na hizo harakati harakati za kutaka vyama vingi hizo siku nyingi wakati mmoja kulikuwa na maandamano ya wanafunzi wa chuo kikuu apofika manzese pale wakapambana na polisi niko namba 78. Achini lakini katika yale maandamano yale kukawa na makaratasi. Inazungumzia vyama huru vya wafanyakazi, uhuru wa vyama vya siasa na nini. Kwa hiyo wafunzo lita the debate of Manzese. Waka Wakafukuzwa wote ule Pamoja na mtoto wa mwalimu alikuwa kwenye, kwenye kundi lile. Majigi. Akasema mwanangu nimemfukuza Kwa sababu anatumia njia sizo sasa jambo lile lilicho kwenye kamatuku mtukufu ile ile tata pale ni ile ile karatasi anasema sio imeshapita miaka mingi marimo akasema hivi akaapa wajumba kamatuku hebu someni karatasi alafu sasa mniandikie mie majibu naandikia majibu hoja dhahiri karatasi maana ikiyo hey, yao sasa kwa nini wanadai vyama huru vyafanye kazi uhuu uh -mm. wa vyama vya siasa mjada simjadala ule baadaye wa njunga sasa kwa nini mtapoteza kuandika majibu hawa ni watu wamekiuka katiba sheria ya kueka kizuizini ipo wakamateni wawekieni kizuizini, wahangaike huko. Halafu takuja kujua mbele ya safari wakitoka waulizeni kama ha, kama ha, kama hawajashika adabu. Tu mwalimu akisaidiani. Mawazo hayapigwi rungu. Mawazo yanajibiwa kwa mawazo yaliyo bora zaidi. Akana mwambia mzee Kawawa, mzee Rashidi na kwa sababu ya kumtasi. Rashid wewe ulipokuwa TFE ulikuwa unagomesha wafanyakazi. Kwa nini sasa umekuwa umeko kwenye serikali hutaki wenzako wagome haya ndiyo majibu Ndiyo wanayosema hawa haya ndiyo majibu natakiwa utoe akatoa mfano akasema bwana siku moja alipokuwa Tabora anafundisha amareimu karuta kambi ya beki sema siku moja karuta amekuja pale kwake asa mwalimu leo nataka tuzungumze karuta na biblia ana qur'an ambe leo nataka tuzungumze dini hasema atuzungumze kaluta kambi hii wa kristo mna, mnaabudu miungu watatu sisi waislamu mmoja tu allah subhanahu wa taala sasa kwa nini unabidi tunaabudu watatu hasa mnae mungu baba mna mungu mwana mna mungu roho mtakatifu sio watatu hao mwalimu anasema yeye akahamaki shei kaluta akamambia hivi mwalimu una hoja kama hunahoja hoja mimi naondoka akachukua vitabu vyake kaondoka <laughs> Akasema sasa hapa ndiyo nikajifunza kwamba kumbe kuhamaki sijibu Jawabu lake hapa ni kutoa majawabu yaliyo bora zaidi kuliko yale ayawiliye mezani. Kuna ibn na sisitiza wa Tanzania. Kuna sababu ya kuzomea kupiga kelele kwa mtu mwenye mawazo tofauti na yako. Toa yako yaliyo bora zaidi ni fursa ya watanzania kutoa maoni yao tuache watoe maoni yao kwa uhuru ukiona mtu anasema jambo la kipuuzi wewe ukishepaa daponi unua mkono kama ukiona ulishaweka kusema mwenyekiti anaweza anani maarifa yeye taarifa kule bungeni saa kuhusu taratibu mgozo wa spika ehe kwa sasa tafitini maarifa hayo mimi na mimi ni kwamba kama watanzania tutaifanya kazi hii kwa hoja. Tutapata katiba nzuri sana. Njoo Tanzania tukienda kufanya kazi hii kwa jaziba zetu. Kwa kwa pengine lile unalolipenda wewe utasikiliza hoja za wenzako watakwambia tu halina maana. Achana naye. Kwa ili ili jambo la kwanza na lisisitiza sana. Kuzomea. Kuzuia wengine wasitoe mawazo yao si jawabu. Istoshe ni kuvunja sheria yenyewe hii ya mabadiliko ya katiba ambayo mhusika atawajibishwa kwa mujibu wa sheria hiyo. Na tuwape watu uhuru Waweze kutoa maoni yao. Wapiliangu na wasiwa wa Tanzania wenzangu tujitokeze kutoa maoni. Tusifiche maoni yetu. Sema usikike. Sema yatambulike ili hatimaye yaweze kutumika kutupatia katiba Jengeni hoja utasikilizwa. Na watanzania walio wengi hawa ni werevu. Hata ukapiga kelele mapovu yakatoka kulia na kushoto kwa mdomo. Kama hukusema jambo la maana umepoteza nguvu yako buri. Watu hawatakusikiliza. Argue, don't shout. Jambo la pili ninalopenda kuwaomba na kusisitiza kwa watanzania wa wenzangu ni kwamba Husi si mchakato kuhusu kuwepo au kutokuepo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni katiba ya nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sio referendum of the union. Ah. ni mchakato kuhusu namna bora ya kuendesha shughuli za muungano wetu. Una mawazo kutoa. Jamani mimi nadhani hivi tunapofukwenda sio sawa. Tukifanya hivi tukifanya hivi tukifanya vile kwenye hili, kwenye lile muungano wetu tuna uimarisha unakuwa mzuri zaidi. Jiambo la 3. Na kuli kuomba na kusitiza kwenu ati ndugu zangu wa Tanzania wenzangu ni kuwa huu ni mchakato kuhusu namna bora ya kuendesha nchi yetu. Kwa upande mwingine tunazungumzia misingi haki za wa, za msingi za wananchi wa nchi yetu kama wanaadamu, na kama raia wa Tanzania zitambuliwe na kutafutiwa namna bora zaidi ya kuzilinda na kuziendeleza Katika katiba hii ya sasa jambo ambalo halikuepo mpaka mwaka 84 ni kama zile haki Zaraia, the Beetle flights. Hamo hisiku na katiba haiatamki hayo. Mimi sitegemei kwamba mchakato huu hatimaye tunafuta hiyo. Hapana. Ni namna gani zipi tuziboreshe zaidi? Zipi tuziongeze? Zipi tuzipunguze? Nadhani zipi tuziboreshe ndiyo kazi letu kubwa. Lakini upande wa pili inahusu kuwepo mihimili mitatu ya dola. Tawala kwa maana serikali bunge kwa maana na bunge of course baraza la wakilishi kwa maana ya chombo cha kutunga sheria na kuwepo mahakama chombo cha kutoa haki. Si ndani kwamba mjadala huu hatimaye utasema nadhani hapa mahakama hatuzihitaji sasa. Kwa wanatosha wala hawa wa, maakimu, wa bado lazima lazima wa mihimili hiyo mitatu iwepo ijitokeze vizuri hapo ndiyo namna tunavyoendesha nchi yetu lakini mjadala wetu mkubwa ni namna gani tutaboresha shughuli na utendaji wa mihimili yetu hii Mjadala unaweza kuwa kwenye serikali Aweje mkuu anchi aweje Sasa hivi tuna mfumo wa raisi Ndiyo mkuu na mkuu wa serikali Je mawazo bora zaidi ya kusema hapana abaki na kimoja Hicho kingine unakwenda kumpa nane, unampa vipi Raisu anapatikana vipi Sisi hapa tunapiga kura ya moja kwa moja kwa rais. Unapiga kura ya moja kwa moja kwa wabunge Maana yake kubwa ni kwamba iko siku tunaweza mkapata rais. Anaipendo sana na watu. Lakini rais huyo hana wabunge wengi. Mlima kati yetu wa sasa. Kati yetu wa sasa haijatokea tu lakini kati yetu wa sasa provides for a divided government. Na katiba inasema waziri mkuu atatokana na chama chenye wabunge wengi. Kazi. Kwani ipo siku hatu hata ma msingi. Na yajadili. Maana hii ndio maana katiba ilivyo sasa it provides for a divided government. Na ndiyo maana na ukumbuke ule mjadala wakati mwingine kukuwepo fahamu damu refu kunasaidia wakati mwingine kunakuwa na matatizo ndio maana tukaja na likaweepo wazo hili kwenye neck wakati ule mjadala mkali kwamba tuwe na utaratibu wa mgombea mwezi zamani ilikuwa rais akitoka upande huu rais wa Zanzibar anakuwa makamu makamu wa rais Kasema lakini katika utaratibu huu wa hizi kura hizi inawezekana ukakuta siku raisi upande mmoja au upande mbili hizi Maraisi wa pande hizi mbili wakawa wanatoka kwenye vyama matofauti na huyu mmoja mkamfanya kwama ni makamu wa raisi na vyama hivi vinagombana mna makamu wa raisi na raisi Hawele bana akasema angalau basi hapa kwa raisia raisiyi awe namgombea mwezi ili angalau na makamu wa raisi wanatoka anatoka chama kimoja anaechaguliwa kulikuwa ni mkitenda katika utaratibu ule uliokuwa nao zamani maana nalisema hili sababu halijaelezewa ni moja hali ya neno mala miko makubwa zanzibar kama mbona mbona rais wa zanzibar si makamu wa rais hiyo ndio hekima iliyokuepo ili, ili, ili pale kwa mataka serikali hii iwe na utulivu Mwena raisisi na makamu wanatoka kwenye chama kimoja. Watakuwa kulikuwa ni mna raisisi na makamu ambaye hawazungumzi. Kwa hiyo ndio ile busara ikawea. Je, busara hiyo bado ipo katika mazingira tuliyokuwa nayo ama tunarudi kwenye utaratibu wetu wa zamandu. Lakini lazima tutambue kwamba kwa, kwa uchaguzi huu wa, wa kura ya moja kwa moja ikawe naweza kuwa na raisisi wa muungano, raisisi wa Zanzibar hawatoki chama kimoja. Naitegemea sasa mazingira yenyewe. Inaweza kuwa hapo hapo Ndiyo muungano wenyewe ukafia hapo. Maana hawatakutana, wanagombana kila siku kila moja asabana wewe, chako na mimi nakaa na changu. Sasa ikiwa rais wa muungano atakuwa anatoka Zanzibar, akisema kana chako na mimi nakaa na mina changu, siji ni kipi sasa. Huko sasa utafute kingine. Kwa yako ya, ya, ya, ya, ya, ya mambo yalifanyika mazingira yake yalikuwa ni ni hayo. Tumujaribu kutafuta kitu ambacho Mnaweza kutengeneza iki chenu kikawa cha Kikawa kijawa kinaweza mtaratibu taratibu ambao utawezesha bwana na mawaziri sisi mnafata model ya Westminster waziri wanatoka kwenye vyama wa, Wane wabunge mawaziri wa jumla baraza la wawakilishi haya ndio mambo tutakayotajadili je na kumkata kwenye tume moja kama si wajaji changa wajaji nani hili likuepo mjadala mkali kama waziri wasiwe wabunge Wakiwa bunge wanapendelea majimbo yao ya uchaguzi wanapeleka kwanza kwao halafu ndio wanapeleka kwa wengine Nao na, na, na, na, na, na, ni njamba bali watu wataliona busara yake hatimaye wa Tanzania wataamua bunge hilo tuna kilio chetu hapa cha 50 50 tunakipataje 50 50 tutakatwa jadili wapo nasema pengine njia bora zaidi ni proportional representation tu na orodha ya, ya chama ina mwanamke mwanamume mpaka mnafika hao wa weno wa bunge leno 360 bunge kwa idadi ya kura waliopata Ndiyo wana wana katiwa mstari pale wanapostahili wana, wana na nario lina lina mazungumzo yake kwa himazo ya yetu kwa historia yetu waliozoea mbunge wa Chalinze wanamjua kwa jina Ye ATM yao <clears throat> Mtoto <laughs> haya sina. Nataka kumpeleka mke wangu clinic. Anakwenda kwa mbunge ampe. Tanzania ghafla wa waondoe sasa ATM haipo mbungeni sasa nani asema sasa tuna wabunge wa vyama. Mm. Tunakwenda Nairobi. Wako wengine wana combination ya yote. Wana wabunga majimbo, wana, wana proportional presentation lakini hapa dhana yetu kubwa ni ile hamsini kwa hamsini tunaifikiaje dhana yetu sasa tunatenga viti maalumu je, kutenga viti maalumu ni demokrasia kweli kweli inatoa heshima kwa wanawake haya ni miongoni wa mambo mtaka, mtaka, mtaka mtayamdaya zungumza. zungumza na watanzania ukichangia haya yako mambo mengi ya kuzungumza badala ukakana ni kusuala hili kubwa la gombea binafsi ndio kachoaka wakulizungumza tu, tu. mtapima hekima na busara iliyokuepo kwani ni hivi sasa hayupo sipo moja alikuja mkubwa mmoja hivi akaniambia kwa nini nyenye mgombea binafsi Kambia sawa kwa nini Na hasa ngine oto anafanya hivi nikambea mbona nchi moja kubwa kule duniani Inamalikia malikia mkubwa wa serikali sisi mbona tungesema kwamba sio akidemokrasia sawa sawa kila mtu anachagua anavotaka kuwa lakini mbona kuna nchi moja kubwa huko Ulaya siitaji wewe unaijua kwamba hayo wagombea hawaru, wa binafsi na demokrasia, ni demokrasia ya miaka mingi kwani leo unakuja kutuhubiria sisi bana yule akageuka rangi kama sikia acheni wa Tanzania wataamua msigeuze na jambo la kuja kuamrishwa kama wa Tanzania watakuwa wameamua kwamba wanataka watu wagombea binafsi wagombee watafanya hivi lakini fursa yake ya kuyazungumza tu yote yaamuliwe baada ya hapo tunafanya shughuli nyingine sio kila siku ingekuwa hivi ingekuwa vile sasa nasema ndio wapenzi watu fursa wayaseme yote wanayoyataka hatimaye uamuzi uta utatokea mahakama wanapatikana vipi wanaondoka vipi hakisa majaji, mahakimu, taratibu zao ziweje, muhimili huu unasimamiwa vipi? Unaendesha shughuli zake vipi? Mahusiano makubwa yaliopopata kati ya mihimili hii mitatu, lakini kubwa zaidi katima, ni mipaka. Kutokuingiliana. Kama katiba, mambo ya msingi kwenye katiba tunayazungumza hayo. Kwa hiyo jambo la nne naoyapenda na kukumbushana ni kusisitiza kuhuu ni mchakato wa kuendeleza maslahi ya watanzania wote. Si mchakato wa kuendeleza maslahi ya watu wa kundi fulani dhidi ya kundi lingine. Kuendeleza maslahi ya dini fulani, watu wa dini fulani dhidi ya watu wa dini nyingine. Watu wa rangi fulani dhidi ya watanzania wa rangi nyingine. Dhidi ya watu wa kabila fulani yani kabila fulani dhidi ya watu wa makabila mengine au makundi mengine katika jamii Tanzania ni nchi ya watu wote Tanzania haina dini ya taifa Ingawaji wa Tanzania wana dini zao Muhimu uhuru wao wa kuabudu lazima ulinu katika katiba na ndizo zile haki za msingi za raia Tanzania haina kabila teule kama kinchi hii ya kabila hili a wa makabila Ndiyo ukweli wa historia lakini sio kwa kwa sababu kuna hawa wengi hawa wadogo basi wale wadogo hawapate haki kuliko wale wengi hatuendiendea nchi yetu hivyo na utegemee katiba hii ifanye hi, hiyo hi, hi, hi, hi. hakuna kundi au watu wote wateule katika nchi yetu kwa mujibu wa katiba kwa katiba hii lazima iendelee ujenga msingi huo muhimu na mijadala yetu yote itihada zetu zote Zistuelekeze katika kutafuta upendeleo Wadini dini yangu, kabila langu, rangi yangu tutaifuruga nchi. Vile vile kila mmoja ana haki zake za msingi kama raia wa nchi yake na kama mwanadamu kwa sababu hiyo starajii watu ataitumia fursa hii ya mchakato kutafuta upendeleo utakao haki za watu wengine na kuziendeleza haki za watu flani. Hayo hayakubaliki na wala hayana maslahi na, na tija kwa nchi yetu na watu wake na yanaweza akaibomoa nchi yetu. Huni mchakato wa kuhakikisha kwamba watu wote wanastawi sawia hakuna naye au kukosa haki zake za msingi kama raia kwa sababu ya dini yake, rangi yake, kabila lake, imani yake na kadhalika ya kisiasa na kadhalika. Dugu zangu wa Tanzania wenzangu, mambo ya kuzungumzia ni mengi. Lakini maana kwa leo ni asisitize mambo haya makuu manne au matano. Mimi naamini tukiyazingatia haya. Na mengineyo muhimu tutakuwa na mchakato Mzuri neno eh, la kiingereza zaidi vibrant kuna vibrant debate enye mawazo mengi mazuri mawazo ya kujenga nchi yetu si mawazo ya kubomoa nchi yenyewe tutakuwa na mchakato tulivu mijadala itakuwa kina na mambo ya msingi ya kujenga badala taifa, ya kubomoa taifa yatakuwa yamezingatiwa na kushughulikiwa ipasavyo hatima ya yote tutakuwa tumepata katiba nzuri ninauridishia matakwa ya watu wengi na nchi itabakia kuwa na umoja, ushikamano, amani na utulivu. Malengo ya mchakato wetu mpya yatakuwa yametimia kwa ukamilifu. Dugu zangu wa Tanzania wenzangu, viongozi wenzangu, narudia kuwaomba mjiandae vyema kwa hoja na maoni yenu kuhusu mambo mnayotaka yawemo katika katiba mpya bik na waomba pia mjitokeze kutoa maoni yenu ili yasikike yatambuliwe na kufikiriwa ipasavyo msikae kimya wakati mambo, ma, ma, mambo ya kusema mnayo naamini tumeitatuelekeza vizuri kuna atakao sema kwa kuiza kwenye mikutano watakao sema kwa, kwa kuandika watakao sema kwenye blogi watakao sema namna ya kuyakusanya maoni hayo itakuwa sasa ni kazi ya tume msione haya kutoa maoni yenu hata kama yatatofautiana na ya mtu mwingine jambo muhimu la kuzingatia ni kutoa hoja zinazotosheleza kuhusu jambo unalotaka liwemo katika katiba ya nchi yetu au ni katiba yako Usiache mawazo yako mazuri yakaacha kusikika na kufikiriwa ni haki yako tafadhali itumie haki kwa na fursa iliyotolewa kwa wananchi mmoja mmoja kutoa maoni yao bado watu wanaweza kufanya hivyo kupitia makundi yao ya kimaslahi na kupitia taasisi zao za kiraia narudia kuomba kwamba kupitia njia zozote zile watu waheshimu sheria na kuzingatia masharti ya kimsingi ya uhuru wa watu kutoa maoni yao isiwe mkikutanyika huko kama academics kazi mna, mnawalazimisha wengine mawazo ya wachache hodari wa kupiga kelele. Hapendi nafasi na wengine wasikike, hatimaye mtakuwa na maoni yote. Mkikusanyika kama wafugaji. Nataka yazungumzeni ili watu nao wapate fursa ya kusikiliza. Napenda kusistiza kuwa hii ni tume ya Tanzania wote. Hivyo mtambue kuwa kwa wanatume naweza kusema ni kwamba hii ni tume ya Watanzania wote. Hivyo, mtambue kuwa mnawajibika kwa Watanzania wote. wamba muongozwe na maslahi mapana ya nchi yetu na ya watu wake. Na sio ya makundi mliopitia kufika hapo. Maana utaratibu wetu tulikubaliana kwamba rais atapokea maoni kutoka kutoka wadau. Tumepokea mengi watu mbalimbali. Mbali. Na nilisema siku ya kwanza kwamba bwana tumewateua kutokana na maoni ya wa, ya, ya wadau. Na hata wenyewe waliopendekeza wanasema yule wangu. Yule wangu. Lakini kama alipendekezwa na maalim Saif Sharif Hamad kama kafu chama cha kafu hapa hawa wajumbe tena si wana chama wa kafu hapa sasa hawa ni wanachama wa watanzania maana ingekuwa kila watu kila watu waje wa, wa, wa, wa, wa, wa na maoni yao ya makundi yao hivi tungehitaji tunge tume ukubwa gani kwa lazima ninyi mtambue kwamba nyinyi jamani mnawakilisha maoni ya watanzania wote hamko pale kungangania misimamo ya ya vyama vyenu ama makundi yenu ya yawe ni inputs tu. Lakini usisemwe kwamba niko hapa mimi natetea msimamo huu. Sasa kwa hiyo yule wa, wa wa tadea ambaye hayupo hapa naye atakwenda kumsemea nani? Yule wa wavufu ambaye hayupo hapa atakwenda kumsemea nani? Haki, initume. Ndiyo maana nyenye wachache ni kwa ajili ya Watanzania wote, sio kwa ajili ya makundi yenu mliopitia. Mkienda hapo na kushughuliza makundi yenu mliyopitia mnawanyima haki kweli wa Tanzania. Sababu hata mkienda pale mtakuwa maoni sasa. Maoni yale kama haya hafanani na ya chama chako nasema huyu hana point. Mkifanya hivyo you have ceased to be a national constitution review commission. Hili, hili jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana. Ndio maana hatujaokusanya watu wote hapa yeye kama vile ndio ndio, ndio kikundi cha wateule wachache kwa niaba ya watanzania wote mnazungumza mambo ya maslahi kwa watanzania Mkilitambua wa hilo hakutokuepo na manunguniko hakutokuepo na madai kwamba na mimi lazima niwemo Watanzania Tanzania hao wajue tu kwamba wako watu pale maoni yao watayasikiliza kwa ubora wa maoni yao badala ya ubora Wamaoni kama yanavutakiwa na CCM. Tukiyelewa tukiangatia hayo, tutakuwa tumefanya kazi nzuri sana. Msipofanya hivyo, dhana nzima hii ya kuwa na tume ya watu salathini na wawili, ukajumlisha na katibu na naibu wake ya watu salathini na 34, mtakuwa yote hayo mmeyavuruga kabisa. Ni wachache pokuaniaba ya waliokuwa wengi ambao wa hawawezi wote kuwa wajumbe wa Kazi yenu kubwa ni kukusanya maoni ya wananchi muifanye hivyo kwa uadilifu kwa uaminifu lakini baada ya hapo yenu kubwa sasa ni kutoa mapendekezo rasimu hiyo sasa ndio kazi kubwa ili kusikiliza inaweza kwa raisi zaidi kuliko ni ile sasa ya kuja na rasimu rasimu inayowakilisha hisia mlizozipata maoni ya watu mlivyopata kwa hiyo sasa ndiyo kazi yenu kubwa lakini nyinyi wote Tulipokaa na rais wa Zanzibar kusema nani ni nani tumejenga imani kwamba mnao uzoefu wa kutosha mnayo maarifa ya kutosha ya kuweza kufanya kazi hii vizuri na kuipatia nchi yetu katiba iliyo nzuri. Nayo kazi kubwa ya kuelimisha. Maana kuna watu wanasema katiba ya sasa mbaya. Umeshaisoma? Sasa kwa nini unajui kwamba mbaya? Niambie mbaya sasa huji umejamsikia fulani kasema? Sasa. Tunataka watu watu maoni yao kwa kutoa maoni yao. Kazi zenu kubwa ni mpange utaratibu mzuri wa kuwaelimisha watu. Nini hasa? Maeneo gani ya, ya, ya watu kwa maoni vipi? Sisi katika serikali hatukutaka kuingia kwenye hilo. Tunawaachieni nyinyi. We don't want to be too prescriptive. Watu wakawa wakatuumu waka, waka, waka, waka, waka, waka dhamira yetu. Takayo kazi nitakamoelimisha muifanye wenyewe baliano najua namna gani mtaifanya hiyo kazi. Najua ni changamoto kubwa inayowalazimika kufanya kazi kwa umakini mkubwa ili kukidhi matarajio ya Tanzania walio wengi. Mimi waamini Rais wa Zanzibar waamini Na bahati wa nzuri na, na wananchi walio wengi wanawaamini Maana uteuzi wenu umepokelewa vizuri. mara ngiepukirwa kwa miguno mm, m mm, hata na fulani naye hata na flani verse ya sikia, ya kumtuhumu yoyote kati ya hawatakosekana ha, wasiyempenda fulani. maana wengine wao tu fulani vile alivyo tu hawamtaki tu ukitafuta sababu hana sababu lakini simtaki tu sasa hao hao watakao aachieni sisi mna na wale walio wengi na mawazo ya walio wengi wanaamini kwamba tume hii ni tume ina watu makini na mahiri wanaweza kuifanyia nchi yetu kazi nzuri imani huzaa imani wapeni imani hiyo wa Tanzania kwa kuwatengenezea katiba inayokidhi matarajio yao wao binafsi lakini matarajio ya nchi yao mimi naamini mnaweza na ndiyo mnaweza nawatakia kila la heri kazi katika kazi zenu na mafanikio mema kwa upande wa serikali tunayo majukumu mawili makubwa la kwanza kuwawezesha kwa rasilimali vitendeya kazi watu na fedha Mweze kufanya kazi hiyo hili na nawaahidi tutafanya hatutaki mlalamike kwamba mlipofika mahali fulani wajumbe wamekosa mahali pa kulala kasa pale hoteli ni ghali sana kuliko posh wanayolipa a tutafanya utaratibu ili wajumbe wakee mahali pazuri walele vizuri wale vizuri ili waamke mahali pazuri asubuhi wafanye kazi yao vizuri Hili hataki itoke hataki sema mshindwa kwenda mahali kwa sababu usafiri umekuwa na matabu hata kidogo tutowazisheni kwa usafiri tutowazisheni kwa watu wa kuwasaidieni kufanya kazi na wengine mna mnawahitaji tuambieni tutawapeni kwa pamoja na hawa aliokuepo lakini nataka watu watushauri washauri wa itamadi tume tutawapeni ushaapeni huyo mnayemtaka na mtaka yule mnamtaka yule tuambie hawa waingizeni hapa waweze kuwasaidia nataka mfanye kazi zenu bila ya kuwa na hisia kwamba mambo hayaendi vizuri la pili wajibu wetu ni ulinzi na usalama wa tumi lakini lapi, na, na pia usalama wa katika kufanya shughuli zake salama wajumbe na usalama wa katika kufanya shughuli zake haya yote ni wajibu wetu tutafanya kila tunaloweza kuhakikisha kwamba wajibu huu tunautimiza ipasavyo ili katika mikutano yenu mambo yawe sawa anayefanya fujo atakutana na watu anayeshuhulikia watu wa aina hiyo watakuwepo wa kutosha ili mfanye kazi zenu kwa utulivu. Kwa haya hayo ni wajibu wa serikali. Hatuwezi kuwacha tu mtano watu wanafanyika watu wanakuja pale wanazogo wanafanya fujo sheria imekataza na adhabu yake ipo kwa watu wa aina hiyo na ni wajibu wa serikali kwa watu wa aina hiyo hawapewi nafasi. Leo sio siku ya Utuba siku ya kuashuhudia kila kiapo tumekwishashuhudia tunawatakia kila laheri naamini mnaweza mtaweza yes you can asanteni sana kila laheri